Sonra Buhar Rəhməhullah buyurur ki, Bəq, Əl-Hədəs til məscid. Yəni, məsciddə qastamazıb, qozan bir hərəkət eləməkdir, məsciddə. Və burada Rəhməhullah buxriyə qanunatında buyurur ki, Bəs Pəğəmbər səhəm buyurur. Mələklərdir, dua eləyər. O vaxta qədər ki, o namaz qılan yerdədir. Taq ki, məçiddədir və ya ibadət eləyən yerdədir. Əzərdə oturuq Və dua eləyir, o vaxta gedər ki, onun dastamazı pozulmayan atıq. Aydındır. Taq ki, biri məçiddə oturub, namaz qılub, oturub. Məçiddə oturmaq özü salabdır. Əgər məçiddə düzgün oturubsa, taq ki, oturubu zikirləyir və ya öbürsə namazı gözləyir və ya Kur'an oxuyur bu cür məcədə oturmaq oturmağın hələ ailemizə savab qazansın amma məsələ oturub qiyibə əcəzədə o savab qazanmır oturmağına gərə əksinə günah qazanır aydın dəyir və e, deyir əgər hələm dastanazı pozulmuyur hələm oturur məcədə mələkələr ona dua eləyir deyir ki Allahım onu Allahım rəhmət ona Yəni, bu meleklərin O müsələman ki, meçhədə oturur. Lakin, dastamazı pozulmayana qədər. Və əzə, bu məsələ Buhari tohumlarının məqsədi nədir? Buhari, rəhimə qullərə, verir. Onlara ki, onlar deyirlər dastamazsız meçhədə girmək olmaz. Buhari, cavab verir ki, meçhədə ola. Aydın bir, fələd savab olabilsin, qazanmasın. Aydınlığı, lakin məscidə girmək olar da dastamasız. Lakin təzə dastamasız nə var? Birinci məscidə dastamasla girəllər. Dastamasız girirsə, oğlum, bilsin, nəsə işim var ya söz deməyə bilərsən. Aydın və bir müddət kəsə gözləyə bilərsən, bu heç nə olmaz. Amma çunublu girmə olmaz. Çunublu dastamaslı dastamasız məscidə girmək olar. Ancaq çunublu yox. Və onu qonuğa səyə təstımasız girmək olan məclələr və buxari inşallah onlara cavab verir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, yəni mələklər duadı deyən. Amma belə isə yəni nəhy olunubmi təstımasız məcləyə girmək. Və sonra burada rahimehullah ə göstərir ki, yəni həmçinin yəni bu hədisdə faydalardan da biri budur ki, ə, Dastamaz pozmaq meçiddə, meçiddə zibilləməkdən də ağırdır, yəni meçiddə tüflmək və s. Çünki tüflməkdə kəfarəsi nədir, kəfarə var, silmək və ya torpaqdırsa, çövürsən torpağı, aydındır, təmizlənir. Və lakin, e, birdən, dax ki, meçiddə sən el çıxdı, dastamazı pozuldu. Rəşid bura örtüyə üç kefarı yoxdur. Ancaq getməyə edilmə, çıxım, getməyənsə dastamaz almama. Ayda da bu ondan da axırdır, yəni. Və, yəni bəxari məsələn, 100 min nəcisdə oturmaq gözəldir. lakin məsli ilə olan hərəkətlər, nədir? Zikr, öyrənməyisi, elm tələb etməyi, səyə, söymə, suruşmaq. Məsələn, namaz qılmaq budur, Quran oxumaq, mələklər dua edir. Osaqı bir də Allah məmla o da, və bunyəl-i məscid məscid-i tikmək məsələləri və burada Ebu Said'in rüyayətini getirir, Ebu Said'dən əsər getirir və Ömer ibn Khattab'dan əsər getirir və Enes'dən və ibn Abbas'dan rədiyəllərin hüman hamısın Allah-u Teala razı olsun əsərlər getirir, istəri o əsərlər ki burada ə, Hamsı göstərir ki bəs məcəddə çox dişəndə də gəri çox bəzətmək də olmaz çox bəzətmək çünki Piyanba sahə vurur buyurur ki hikamətin əlamətlərindən odur ki məcəddə bəzənəcək namaz qılanlarla yox, nakışlarının şəkillərlə aynındır cəmat, axır cəmandır məcədin gözəlliyinə şükür edicilər, cəmatı yox və məcəddə çoxdur böyle məcəddə bomboşdır olar ki, içi nakışına doluyur o məkkiddir, aydındır və necə burada İbn Abbasın təvarətində deyir ki məkkidlər bəzənəcək, necə ki, yahudlər nəsələnə bəzirir, bəzirir məkkidləri yəni ibadətkələri və burada həmsinin yəni Buxari bu məsələnin ümumiyyətlə məkkur olmasın qeyd edir və həmsinin bu babda, bu fəsildə bir dənə hədis gətirir məli hədis də, Salih ibn Qeysan rivayətində deyir ki, nafi deyir ki, bəs Abdullah ibn Abbas onlara rivayət xəbər verdi ki, məccid, Peyğəmbər sahasının vaxtında məccid necə tikilmişdi, yəni damı xurmalan yarpağınlarından idi. Və yəni, çox sadə idi məccid. O lakin, Rasul s.ə. Abu Bakır, Omer, Osman, Ali, Abbas, hamı oradan az qırıldılar. Aynında görb, bərəkətli idə özlə məcciddir. Və ki, divallar heç nə. Yəni, bəlkə də bir də itələsəyəydən, dağlardır. Yəni, nə nəxiş var, idi, nə heç nə. Və damda hurmaya Və deyir ki, burada Əbubakır gəldi, heç nə dəyişikliyi olmadı meclində. Nəcə var idi qəyəmdə salsınlıqda, hələ, heç nə əmədə. Və Əbubakır ümumiyyətlə, sahabın ələsində, ən çox Yəni Peyğəmbərsənin ən çox, yəni heç də dəyişməmişdi. Hətta Usaman qoşunun Peyğəmbər salsı hazırlamışdı Usaman qoşunun döyüşə yol almağa. Usama da rəziyallahu təala 18 yaş. Hətta Umar ibn və bəzi səhabələr gəldilər ki, ya Rasulullah, "Baş Usama çalandır." Usama çalandır, sən onu qoysan qoşun başçısı. Ola ki, o vaxt ki, Peyğəmbər sals İsra edir, amma sus susdu. Və Peyğəmbər salsə vəfat edir. Əbu Bəkr gəlir, ən birinci məqsədi olur? Əbu Bəkr gələn kimi dövlətə başçı olanda deyir ki, Usamanı Usamanı qoşunun göndərmək lazımdır. Balaca dillər bəs vəziyyət ağırdı. İslam dövləti və müsəlmanlar siz bilirsiniz, Peyğəmbər salsan vəfatından sonra bir az doğrudan da vəziyyət ağır idi. Balaca Abubakır dedi ki, yox, beyanbəl sahasını deyib ki, Usamanın, Usamanın qorşunu göndərin Və təbii, Abubakır da qaldı, çünki xalifə idi Və artıq başqa çətin məsələlər çıxmışdı ortaya Və həmçinin Omar və xatqabı da gəldi Usamanın yanına amir mümini 18 yaşdı Usamadan, icazı aldı ki, qorşunun əmri Usama idi Dedi ki, icazı verirsən, Omar da qalsın Əgər Usama da şeydir, Omar gedəcəkdir Ömər deyil, suat qoşundan qaçmıyıb döyüşdən. Aynındır, xüsusən Omarın Alübakır. Və əksinə, həmişə Peygamber yandı ilə döyüşdə, müasirə deyilə, xüsusən onları əksin. Ona görə Usam və verir, Omar qalsın. Bu hədif, bu söhbətlərdə, Əbu Bakır məl, Usam, Omarın fəziləti var. Birinci, Əbu Bakırın sünnəti necə tətbiq eləməsi Peygamber dediyin, bəs bir cümləsinin də deyişməsi həmsinin Amarın faziləti var təkəbbirlik olmayan, tavazükar əmrə tabi olmaq ayqındır fikir versən Usama 18 yaş, lakin Amarın xatafəyəşində demək, ağrı, bu lazımdır, onu demək, səndi günə kifayət yox gəlirlər Usama'na yanına dedilər ki, belə-belə və Usama'nın altını tutdu Mədinədən çıxard çıxardana zan Abu Yəni, atın sürdü, Usama tutub, apardı, Usama da canın oğlan, deyil, yağmırı müminin. Abu necə yaş 61, 2 yaşlıq, və sallallarsan balaca idi. 63-də da, tutub 61 yaşlı, Abu Bakır və əminin umuindir. Bakın, Usama tutub atın sürür bu, hansı fəzilətdir, lakin e, bəzilə qədlərində şəkşibə olanlar iblisin vəs-vəsələləri də tən görürlər çünki qəl belədir aynındır deməli sonra deyir Ömərin vaxtı gəldi Ən əvvəl vaxtı gələndə, başmara önəyin vaxtı İslam dövləti böyümüşdü. Aydan da baxmayaraq on il və biz də o vaxtında Ərhamla İslamı qəbul etmişik. Ən çox biz, xüsusən Azərbaycan xalqı Ömərə təşəkkür etməliyik. Ömərə çox rəhmət oxmalıyıq. Çünki onun fəziləti bizim üzərimizdə çoxdur. Aydın da çünki İslamı biz o vaxtında qəbul etmişik. Və sonra Osmanlı ağamanı. Deməli Ömərin vaxtında bir az bina bölündü yəni meçid biraz artırıldı meçid çünki mümkün öldü, adam çox idi yəni əgər bir dənə qərb alimi deyir ki 10 il Ömərin misattab xəlifə oldu əgər 10 ildə olsaydı bütün dünya İslamı qabulecəydi yani, həyən alacaqdı yəni yaxşı ki Ömer öldü 10 ildən sonra 10 yani, ildə qalsaydı, kutardı bütün dünya hansı İslam dövlət olacaqdı ve Ömer'in vaxtında kayıştı lakin Ömer heçlenemedi yine sadeydi meçhid aydındı yani o taşlarla ki o parçılmaya ki tikilmişti hele o parçılmaya tikildi yine felir artıldı ha. lakin o zaman vaxtı geldi orada daha da arttı, böyüdüldü meçhid ve biraz değişti, mesela taşlar getirdiler böyle başladı artık aydındı başlar gətirdilər, dam cəldi artıq məyyən şeylər, çoxlu şeylər gətirildi və artıldı, məşid böyüdü və məyyən dəyişiklər oldu məşiddə, məşiddə. yəni, söhbət gedir peyğamber sahası məşidindən və burada yəni, Buxari Raximunullah bu cür rivayətləri gətirməkdə yəni, məqsədə odur ki sünnəti göstərmək istəyir ki sünnətdə, sünnətdə odur ki məşiddə bəzənməsin Mecidlər sünneti görə belədir ki, mecidlər bezenməsə daha yakşıdır. Mecidlər bezenməldir nə ne? Orada namaz kılanlar məl, tohu dəhlində. Aydın dəhlində, tohu dəhlində, namaz kılanlar məl. Mecidlərə Amma mecid, məsələn, elhamdə bizim mecid, elhamdə sünnetə uyğundur. Ne nəkış var, ne heçnə. Elhamdə biz fəkhirliydik mecidlər. Allah səbhəl fələlə, Belə məşlərin sayı artdı. Allah bilir, bəs